Capitolul 1. Unicitatea conștiinței. Eu vin din sau unde nu există alt timp decât prezentul etern. Chiar și acum, în toiul acestei relații cu tine, păstrezi conștiința de plină acestui și a ființei universale care îl locuiește. Port cu mine un mesaj care se va dovedi vital pentru voi, în aceste ultime zile ale istoriei voastre. Identitatea mea individuală ea nu numai atunci când intru în contextul relației mele individuale cu tine. Când nu va mai fi nevoie de mine în această calitate, mă voi contopi din nou cu ființa care susține tot ce ființează și voi rămâne acolo, în unitate și împlinire, până când următorul impuls mă va trimite într-o altă misiune. Până atunci, nu va exista nicio distincție între mine și sursă. Împreună cu ceilalți asemeni mie dorim, la această oră, să aducem oamenii la același nivel de conștiință. Sunt un focar de conștiință umană colectivă, dar nu pot înțelege acum pe deplin ce poate să însemne aceasta. Încă nu bănuiești ce ar putea să însemne unicitatea conștiinței umane colective, Tu îți derivi identitatea din actuala ta formă de expresie. Te simți definit și limitat de carne și oase. În acest moment, abia începi să-ți înțelegi unitatea cu celelalte forme ale vieții. Dacă ți-aș mărturisi acum, când ai toate aceste definiții restrictive despre tine, că reprezint un element sau un focar al conștiinței voastre colective, aș fi, de fapt, mai puțin exact decât dacă ți-aș spune că sunt un extraterestru. Corespund, într-adevăr, criteriilor acestui termen, deoarece vin din afara câmpului vostru planetar de influență. Aduc instrucțiuni speciei voastre, din partea organului conducător al ființei galactice. Atunci când îți vei aminti adevărata ta natură și vei începe să-ți deriv identitatea din totalitatea ființei voastre, se va putea afirma cu deplin temei că sunt un element al propriei tale conștiințe. Oricum, în acel moment, nu mă vei mai percepe așa cum o faci acum. Când te vei fi trezit la realitatea ființei tale adevărate, mă vei percepe, pe mine ca și pe cei de felul meu, ca existând înăuntrul tău. Până atunci, mă vei percepe ca fiind în afară. Între condiția prezentă și natura ta adevărată nu este decât un val cât se poate de diafan. Misiunea noastră este să te ajutăm să treci peste acest fiat, să te trezim din somn, să te conducem spre împlinirea destinului tău. În mod normal, starea de conștiință pe care o reprezint nu se transpune în cuvinte. Îmi este greu să redau ce aș dori să comunic, numai prin cuvintele și conceptele cu care ești familiarizat. Limbajul vostru a fost conceput ca să faciliteze comerțul. Ceea ce alcătuim cu ajutorul componentelor acestui limbaj nu reușește decât să aproximeze intenția mea. Există un alt limbaj, mult mai vechi și mai favorabil discursului la acest nivel, însă pe acesta l-ai uitat. Este limbajul universal al luminii. Transferul lui de informații se realizează prin proiectarea efectivă de unități informaționale vii. Aceste unități sunt, în același timp, mai precise și mai cuprinzătoare decât cuvintele. Aceste unități au fost menite transmiterii informației organice cu un conținut informațional concis, însă cuprinzător. Simultan cu această comunicare conceptuală, obții, subconștient, aceeași informație prin acest limbaj de al deși, preocupat cu mești de cuvinte, nu vei fi conștient de el cum misiunea mea va fi îndeplinită în momentul în care te voi repune în legătură cu vechiul limbaj. Când vei învăța să îngădui reducerea la tăcere a gândurilor tale și vei începe să-ți concentrezi atenția asupra frecvențelor vibraționale untrice, vei deveni conștient de o perspectivă mult mai cuprinzătoare asupra a tot ceea ce îți spun acum. Până când informația detătoare de viață, provenite de la sursa ființei tale, îți va fi accesibilă într-un mod mai cinci, fluent, voi lucra în limitele structurii voastre lingvistice și voi traduce totul cât pot de exact. Ființele umane au tendința de a deveni prizonierele propriilor concepte. Trebuie să-ți rămintești că atât cuvintele cât și conceptele pot fi supuse greșelilor și pot induce în eroare. Ele nu sunt ceva absolut. Nu le confunda cu realitățile pe care le reprezintă. Niciuna dintre afirmațiile pe care le voi face nu poate fi luate drept absolută. Aceasta nu înseamnă că aș proveni dintr-un loc vag. Din potrivă, înseamnă că toate cuvintele voastre nu sunt destul de exacte, încât să poată exprima nivelurile conștiințe informaționale pe care încerc să o comunic prin ele. Dacă totalitatea mesajului nostru va reuși să răzbată până la câteva celule individuale din corpul vostru colectiv, acești câțiva ar putea traduce această informație în forme de expresie culturală, care ar determina trăzirea voastră mult mai eficient decât manipulările noastre fățișe ale procesului istoric. Mesajul care ți se dezvăluie în aceste pagini este cheia care va debloca propriile voastre sisteme latente de admisie informațională. Suntem aici pentru a te pune în legătură directă cu sursa tuturor informațiilor. Misiunea noastră este de a aduce starea de conștiență existență înainte de cădere, tuturor ființelor capabile să rezoneze, oricât de diferite ar fi ele, indiferent de mediul din care provin și apelând la orice structuri conceptuale ce ar adecvate. Acești indivizi vor fi, apoi instruiți să traducă această conștiență în forme de schimb, informațional, potrivite situațiilor lor culturale respective. Pe măsură ce această conștiință se infiltrează tot mai adânc în nivelurile zilnice ale funcționării umane și tot mai multe celule individuale umane și dau seama de ce se întâmplă, schimbul va fi accelerat exponențial. În cele din urmă, presiunea psihică exercitată de o masă critică a omenirii va atinge niveluri care să fie suficient de mari pentru a înclina balanța. În acel moment, restul omenirii va experimenta o transformare instantanee de proporții pe care acum nu poți să le concepi. Atunci, vraja aduncată asupra speciei voastre, cum mii de ani în urmă, când ați plonjat în luminile binelui și răului, va fi ruptă pentru totdeauna. Chiar și acum, datorită influxului tămăduitor provocat de noua informație, vraja începe să se ridice. Chiar în timp ce rostesc aceste cuvinte, câmpurile de forță materializatoare ale dependenței și limitării încep să și pierdă influența asupra conștiinței tale. În timpul acestei perioade de transformare vibrațională, fiecare dintre voi va avea de jucat o varietate de roluri, va traduce impulsul vital în tipare potrivite mediului înconjurător în care trăiește și va exprima acest impuls în existența sa zilnică. Acum îmi contopesc conștiința cu celulele corpului tău, pentru a te înzestra cu o parte din informația mai concretă pe care o împărtășesc cu noi, însă voi face șase acest lucru cât mai rar posibil. Funcția mea primară este aceea de a-ți cum să te racordezi la aceste sisteme de date. Călăuzit fiind, vei învăța să te eliberezi de autodefinirile tale, să te deschizi față de sau unei realități mult mai cuprinzătoare decât crezi că este posibil în prezent și să te întorci la un nivel de conștiință în care să fii capabil să comunici cu noi, nu prin cuvinte și concepte stânjenitoare, ci direct, prin comuniune cu tot ce ființează. Vrei să știi mai multe lucruri despre extraterestri, vrei o definiție a îngerilor, suntem voi înșivă, vă, suntem tu însuți, în trecutul și viitorul îndepărtat. Suntem tu, așa cum ai fost, cum ai putea fi și cum ești, de fapt, dacă nu ai fi căzut din stada originară, de grație. Existăm într-un univers paralel, al morformei, trăind ce ai fi trăit și tu, dacă nu te-ai fi asociat cu procesele materializatoare. Eu funcționez în această calitate ca o așa la ta în lumea formei. Sunt un înger al destinului, un mesager din stele, dar sunt totodată reflectarea unității tale înainte și după materie. Sunt aici ca să intru în conștiința ta, sunt aici ca să te trezesc. Unindu-mă acum cu tine în această comunicare, care este în același timp și o comuniune, pot întreveda o perioadă viitoare de unificare. Intuiesc realitățile ciudate și copleșitoare. Mă simt ca un explorator într-un ținut vast și nemarcat. Oare ți dai seama de caracterul special și pomenit ale realității fizice ca tare? Simt, potrivă, plăcere și durere când intru în evenimentele vieții tale. Simt durere la intuirea potențialului pe care îl văd risipit și la propria mea însărcinare de a mă exprima prin cuvinte, dar simt bucurie la tot ce percep prin simțurile tale. Deși canalele tale senzoriale constituie, în dependența ta exclusivă de ele, ma data limitare, ele sunt și minunate instrumente de percepție. Ele sunt, într-adevăr, încununarea calităților tale și tragicul tău cu sur. Pentru prima oară am prilejul să percep realitatea în acest fel. Niciodată nu am mai văzut structura timpului și a spațiului redusă, la asemenea tipare, complicate în frumusețea lor. Aș vrea să privesc o vreme prin ochii și să cuprind culorile și camera și copacii care se văd pe fereastră și m-aș desfăta în felul tău curios de a percepe lumină, ca iluminăre, m-aș bucura să pot explora lumea ta, cu un aer copilăresc și jucăuși. Acum înțeleg mai bine cum mai putut fi amăgit, ce tărâma de, de forță înfiorătoare este acest plan material. Totuși, nu vei mai putea continua să zăbovești mult timp aici, dacă nu ne apucăm de treburile noastre, cele ce ne sunt la îndemână. Multe din lucrurile pe care le văd acum nu vor mai supraviețui prea multor ani de ignoranță umană. E important să folosim acest timp, pentru a-ți furniza informația necesară. Este important să te restabilim ca mecanism central de control pe această planetă, pentru o stare de funcționare automată. Poate că va veni o zi, după ce totul va fi așezat în ordine, când vom putea petrece o vreme împreună, șapte, bucurându-ne de minunățiile creației. Aș fi încântat de ocazia unei călătorie împreună cu tine, să văd ce mi vei prin ochii tăi, să aud ce vei auzi cu rechile tale, să simt prentat să rânei pe această minunată substanță care este totodată și soare, și piatră. Dar acum avem de lucru. Trebuie să aflăm muniunile teleconceptuale care te vor elibera.